ben, pois eh, se vos parecemos ir comezando temos aí os 15 minutos de, de rigor e eh, nada, muito, muito obrigado a todas as persoas por, por asistir no? e eh, muito obrigado tamén a Luís Alonso Álvarez que era uma persoa que eu non conhecia personalmente eh, eh, que coñecía eh, polo con as súas investigacións e uh, a, entre os últimos libros hai que precisamente falan deste tema da da participación galega no tráfico de, de, de africanos estabizados, pois aí Galicia con historias, pois sintetiza supoño que ven máis ou menos o o que vai falar douse, da que ainda tengo outro traballo máis, como máis actualizado, máis completo. Eh, bueno, que xa hai vado, non? persoa eh, realmente precursora na Galiza de, deste, deste aspecto da, da historia, bueno, bastante infame, e, e que nun artigo que publicou en Praza Pública trazas sí, a ese artigo que trataba o tema de Eusebio da Guarda e de Menéndez que eran uns vianos ricos aí de, da Coruña explicaban, no, estudando os protocolos notariais no, aparecía o tema da, do tráfico de, de persoas esclavizadas no e se si estudásemos investigásemos os protocolos notariais de, de Ramón Plá eh, con certeza ian aparecer cousas semellantes indicios e evidencias do mesmo no? entón iso a principios doberán pasado e pues vamos a ver que pasa eh, é obrada que eu teño que pedir desculpas a, a miña parella porque eu cando se me metaba entros cornos obsesiónome bastante e eh, E, entón estiveme lendo e traballando bastantes no? so, bastante aspectos desta de, de figura e penso que atopei algunha cousa que pode ser de interese tamén un pouco controvertida en Ferrol baixada pois, eh, un marqués do pedestal pero penso que é moi necesario unhos en Ferrol sino na Coluña tamén que hai uns personaxi bastante siniscos E, nada, o traballo está publicado aquí na revista do, do Museo Nordáfico da Capela, que está aquí Secundino, que é o seu director, pois queira levar un exemplar está aí nas cadeiras ou hai máis. Que explica un pouco as pois, cousas que que foron aparecendo da, da vida de, dos negocios de Ramón Pla en Cuba. Eh, máis nada, cando queidan, pois. Moi para estudar a, eh, todo o tema da, dos escravizados eh, utilizaxe normalmente dous tipos de fontes informativas unha é unha base de datos que se fixo eh, en unha universidade norteamericana onde están moi sensibilizados con estes temas onde van é eh, unha base viva é dicir, van reponendo continuamente eh todo ese tipo de información que aparece en torno a esto, ¿no? É unha base de datos, en, en, ten 50 tantas eh variáveis desde número de escravos que se transportaban, barcos, capitán, propietario e tal. Non están evidentemente todos cubertos, sino só os que se saben, ¿no? E a outra mm, eh, fonte informativa é mm, e esta é importantísima tamén, son os protocolos os protocolos notariais de que falaba aquí o o eh, ao, ao ser unha actividade prohibida só estuvo permitida un tempo, non? Despois eh prohibiu por presións, como veremos. Eh, ao ser unha actividade prohibida, non hai constancia eh, formal notarial de que había esto entonces hai que ir buscando indicios tirando de fios, etc é tremendamente complicado ¿no? entonces aí é onde realmente hai cousas para comentaba lle que outro día mandaronme un artigo un, un investigador que, que fai cousas da Costa da Morte e ali eh, están aparecendo protocolos notariais de veciños pois de muxía de, de outras poboacións que se xuntan entre todos eh, compran un barco e van a África a buscar eh, escarizados es decir, é, un, é unha especie de, de, de, de trata que eh, popular entre comillas ¿no? porque normalmente aquí o que vemos son os grandes empresarios os grandes capitalistas da época que eran os que estaban metidos en esto por iso que mmm, continuamente vai cambiando todo esto ahora digo unha cousa pero probablemente dentro de seis meses a completarei moito máis etcétera, etcétera porque isto está eh, continuamente en estudio e en revisión bueno vamos entonces a a a esto vou dividir en dúas partes a exposición eh, en primeira parte a trata no contexto internacional é importantísimo contextualizar eh, sempre todo, pero sobre todo esto, porque senón non se entende nada, sí, há unos señores que se dedicaban a eso. pero que estaba pasando o respeto, no? En Na segunda parte veremos o, o, que, o que fixeron os nosos eh, antepasados en este sentido, vamos entonces, Que a tratan no contexto internacional. Bueno, esclavizados soubos dende que hai propriedade privada, é dicir, pois é eh, xente que han cautivos nas guerras, eh, que, que estaban absolutamente empobrecidos, entonces quedaban eh, quedaban como esclavos, etcétera, etcétera, delitos e de todo isto. Isto xa denda antiguidade, eh? Pero Non peza a ser cuantitativamente importante hasta o século XI hasta o século XI.sto ten que ver coas Américas, coas Américas, en donde vai haber unha serie de países que van a suministrar man de obra Entre estes países están España, Portugal, Caen, Bretaña, Francia, Holanda, Dinamarca, como vedes todos os países europeos. Entón, a chave de todo isto é, o que explica todo isto é a minería da prata. Quer dizer, a prata que era a parte máis importante da facenda pública. Agora decimos, bueno, agora queren sacarle os, os que cobran, os que teñen ingresos baixos, queren quitarle para que paguen a facenda e todo isto... En aquella época, a parte máis importante do tesouro público da facenda pública era a prata que viña da América. entonces se precisaba moita man de obra para as explotacións de minas de, de prata, sobre todo que van aparecendo moitas máis conforme transcurre o, o tempo. Eh, o sistema de encomendas, chamaba así encomiendas en castelán encomendas en galego, eh, Era o que proporcionaba man de obra eh, gratuita aos mineiros, os propietarios das minas o propio Estado. Pero mm, a caída da poboación norte eh, perdón, da poboación americana da América Es española eh, foi importante, como sabedes, por as eh, epidemias, eh, o choque de dúas de bioloxías distintas, entonces Os, os que iban os europeos que iban a América transmitían determinadas enfermedades e despois a dureza do sistema de encomendas decir, houve un baixón de poboación indígena en América eh, Entonces é como eh, se ve a necesidade ven a necesidade de, eh, de suministrar man de obra africana esclavizada que xa existía como, como... Eh, mm, a través dun monopolio que era un monopolio chamado o asento ou o permiso por o cual o Estado mm, falando con distintos proveedores, etcétera de distintos países cedía un monopolio a cambio de, de, de unha contraprestación un monopolio a un determinado empresario dun país para que fora por escravos a África e os levar a América. Non estaba permitido os súbditos da coroa española participar en este, sempre eran estranxeros. Entón, o resto de europeos van a empezar a suministrar a, a monarquía hispánica e empezan a trasladar esclavizados ás colonias españolas. As minas, era o máis importante, tamén a agricultura, o servizo doméstico, etc., etc., Aquí teñen unha eh, gráfica en donde se eh, están reflexeados o que de momento sabemos, non? do número de esclavizados introducidos en América ano por ano. Non? Entonces Como vedes, o principio é moi pouco que hai, pero a partir do século XVIII empeza a crecer e, sobre todo no XIX, eh, crece moito máis. aquí desde os principales países que participaron na trata Portugal foi o primeiro o primeiro país, Portugal é máis Brasil cando se independiza eh? o, o primeiro eh, en total se calcula que unhos 12 millóns de esclavizados foron levados de África ás Américas Portugal contribúe con máis, casi 4 millóns de esclavizados, foi ben a Gran Bretaña con 3.000 despois Francia con mil e pico, Holanda con medio millar, España con tamén con medio millar, pero menos, eh, os Estados Unidos con 300 e pico mil, e Dinamarca con cento E estas son as correntes e o volumen do tráfico eh, que sale de África. Aí está incluído tamén o que vai á eh, Asia, non? pero como vedes non ten comparación o que sale de África eh, voluminoso e vai dirixido a Brasil, eh, sobre todo eh, Brasil, pero que Brasil é un centro de reexportación, porque de Brasil iban a, ao Río da Plata, iban a Uruguai, iban a, a Buenos Aires, etc. E despois i, a, as, as, antillas, eh, as antillas, tanto españolas como francesas, como británicas, e eh, os Estados Unidos. Temos, entón, que eh, chegamos a comenzos do século XVIII. No século 18 se producen unhas mudanzas, unhos cambios nas pautas de consumo, na maneira de, de, de, no que consumen as familias, as persoas, eh, eh, en determinados produtos que antes só consumían as élites, que só consumían a xente con ingresos altos, é dicir, pois, pues, Eh, alto clero, aristocracia, alta burguesía, etc. ¿no? Entón, eh, o, o gran cambio, a gran mudanza que sucede, como estos produtos, que non nos dicen, pero son o azucre, o cacao, o caceo, o algodón e o tabaco, estos produtos se democratizan no sentido de que se abarata totalmente o, o seu consumo. Entonces empezan a, eh, a ser consumidos por clases medias, incluso mm, eh, clase obreira de, de maior nivel de consumo, etc. É un proceso que os técnicos coñecen con o nome de trickle-down, é dicir, mm, a auca cando vai caendo sobre a area, vai permeando todo eso. pois isto é unha cousa parecida. É decir, dicir, de aristocracia, pasa ás clases medias, e das clases medias, as clases eh, traballadoras. Este cambio, este cambio é o que eh, estimula a Gran Bretaña, e a oportunidade da Gran Bretaña, porque a Gran Bretaña tiña colonias en donde se producía azúcre e todos estes produtos, que eran as antillas, as Sagar Island, as, as illas do azúcar, en as antillas, británicas Ali eh, mantén un sistema de plantación baseado en man de obra escravizada. Entonces, o resto de países europeos comenzan a imitar esta maneira de producir que aparecen nas colonias eh, británicas, nas antillas británicas. Entón, a América empeza a encherse de esclavizados no século XVIII que teñen esta eh, procedencia esta chegada de, de migrantes a, de, de, de escravizados ás Américas produce dúas derivadas que en gran medida son contraditorias por unha banda eh, a Gran Bretaña convírtese na potencia dominante xa mundial a partir deste momento e eh? precisamente polos beneficios que proporciona a trata de esclavizados. Non olvidemos que a época da revolución industrial, e a revolución industrial en gran medida está estimulada, está guiada por os esclavizados pola polo polos beneficios que deixan a trata de esclavizados. Crece a economía, os seguros, por exemplo, os seguros marítimos eh, teñen unha Eh, un desenvolvemento importantísimo precisamente porque había que eh, asegurar os barcos dos, donde viñan os esclavizados A banca, pois a banca tamén porque eran os que prestaban capitais para comprar barcos para pagar tripulacións para comprar esclavizados para levar produtos para intercambiar por, por os esclavizados en África etc. E a propia industria como digo eh, ten unha relación é eh, importantísima con isto ata o punto de que a propia coroa británica era accionista de alguna destas grandes eh, sociedades que se formaron para eh, eh, o transporte de, de esclavizados a, a América. Entón, isto por unha banda, non? Por unha banda é unha cosa moi boa para a economía británica, o comercio de esclavizados. Pero por outra banda, vemos que Inglaterra en ese mesmo momento eh, é pioneira na loita contra a trata de esclavizados. Parecen dúas Inglaterras. Eh? Esta Inglaterra, segunda, como digo, é a sociedade civil en realidade. Non son as grandes compañías, non é a coroa británica, senón que é a sociedade civil que dende moito atrás mantiñon a loita de tipo moral, máis ben que, que outra cousa contra a esclavitude Era os movimentos cuáqueros e movimentos evangelistas tiña unha, digamos unha orixin religiosa pero cara finais do século XVIII era tan importante que crearon xa un comité para a abolición da trata de, de escravos que era o nombre que lle daban en ese momento fora fundada por un médico Granville Sharp, e por un estudante, Tomar e tiña eh, representantes de todos os estamentos, de todas as profesións, tiña incluso hasta parlamentarios, como é o caso de William Wilford. E tiña empresarios tamén, como ese señor que tedes aí, que se llama Josiah Bedwood. Este home tiña unha cerámica que se iva que se ia facer famosa durante todo o século XIX, aínda existe na actualidade. Eh, que fixo os medallóns, eses que tedes aí ao lado do Señor, para vendías eso como cando se venden chapas, e se venden cousas, non, para ter eh, ingresos un grupo político, un sindicato, o que seña pois este foi o que o que se lle esa idea, non? Eh, mm, Está se creando un movimento importantísimo, solidario, en todas as cidades, en todas as filas, un movimento popular que logra reunir 60.000 firmas, que na época era unha barbaridade, eh, para enviar ao Parlamento para que mm, acaben con este trato inhumano. Tamén eh, están detrás de un, de un boicot que fixeron as mulleres a compra de sucre Eh? Azúcar é unha das cousas máis importantes Que viña de, das colonias entonces todo isto Xenerou un estado de opinión eh? Que mm, Provocou, condicionou Un debate parlamentario Que despois de moitas discusións eh, Acabou abolindo A trata de escravizados En 1807. 1807 É o primeiro país Que proíbe a trata, non a esclavitude A trata, ao comercio Entón, hai esas dúas eh, cuestións. Por que o Parlamento Británico, que era moi práctico, non eh, en fin, o que interesaba eran pues, as actividades comerciais, política, etc. Por que eh, este viraxe do Parlamento Británico en aceptar todo isto? Porque mm, xa o gran mercado De materias primas de insumos xa non estaba nas nas, illas, eh, nas, na, na, nas antillas británicas. Xa era a India. Entonces da India era onde viñan máis produtos que son os que van a soster a Revolución industrial británica. Entonces de ese modo pois desaparecen as, esta aparente contradición entre mercado e moralidade que xa Adam Smith falaba de isto, non? mercado, moralidade, estas cousas. Bueno, entón os ingreses, os comerciantes ingleses non poden ir a África a buscar máis escravos que seguían faltando nas Américas. Entón, o papel británico como proveedores de man de obra eh, suplenou o resto de países europeos, en especial Portugal, eh, Francia, España, etcétera. En este sentido, poucos anos antes, o, o, rei Carlos IV, o rei Carlos IV firmara unha real orden eh, en 1779 en donde daba libertade para introducir escravos nas Américas a quen quixera. Tanto foran súbditos españois como, como súbditos franceses, portugueses, do que fora. Había unhas contraprestacións, pero era mínimo comparado co que supón eso. Aí tedes algúnas fotografías eh, de, de, de antigos asientos, que se chamaban, hai un en inglés, eh, eh, real, eh, reales órdenes estas en donde se, se permite esto. O sistema de asentos, lo tanto, é abolido, ¿m? que fora creado para abastecer a minería da plata e abolido, e principia, en este momento, unha ondada nova de, eh, de escravizados, de tráfico de escravizados, que vai a interrumpir as campañas napoleónicas, non en España a, a Guerra do Francés, e que se vai a reanudar despois de que acaba todo o tema napoleónico no Congreso de Viena. De momento estamos facendo, digamos, o que está a suceder no contorno de todo isto. Entonces, eh, a Gran Bretaña, que era que foi a líder da, da coalición contra Napoleón, vaise convertir en unha potencia escravista, perdón, unha potencia anti-escravista. Polo Tratado de Viena, no mesmo Tratado de Viena hai cláusulas que recomendan os países que iso é un trato inhumano que se dá aos africanos, etc. que hai que deixar de... de, de hai que de, aleixarse de esas práticas, etc. Entón vai, pouco a pouco, forzando as potencias europeas, a Gran Bretaña, eh, para a loita contra a trata. Eh? En 1815, eh, publica a Gran Bretaña unha un manifesto aí moi xenérico, pero empeza a firmar tratados con distintas potencias europeas dándole unhas contraprestacións. Por exemplo, firma un con Portugal, outro con Holanda e outro con Reino de España en 1817. E cando eh, o rei Fernando VII comprometeuse a, a prohibir o tráfico de esclavizados, a cambio de 400.000 libras esterlinas, que era un cantidade impresionante na época, tan impresionante que deu para comprar unha frota, unha frota naval, que se lle comprou a Rusia, para ir hasta América, porque América neses momentos estaban os movimentos independentistas eh, empezando. Ben, eh, por o tratado este que firma con España, acordouse a prohibición do comercio de esclavos ao norte da liña do Ecuador. É dicir, a liña do Ecuador pasa por, por África, todo o que está por encima desa liña está proibido eh, eh, traficar. Estableceron, estableceron tamén comisións mixtas para xudgar os aos contraventores que, que pillaban en estas operacións. E se creou unha policía marítima eh, que, por parte da Gran Bretaña que se chamou o West African Squadron. Aí tedes un navío de, de ese West African Squadron. Eh, Nesta época empezan xa a aparecer os primeiros clippers, os primeiros barcos que funcionan con, con vapor. Eh? Entón, algús destes barcos os, es, os, os proban en, esta, en na persecución dos navíos eh, que iban a trata. Ben, pois isto parece mm, que teria que ser así, que teria que producir moito temor entre os empresarios que se dedicaban a isto, pero non, foi todo o contrario, estimulou a que yo moito máis eh, deu-lle un novo pulo, como digo, a, a trata de, de esclavizados. Vamos a ver entonces como responde a participación de Galicia en todo isto. As guerras de fines do século XVIII e comezos de XIX, incluindo a Guerra do Francés, paralizaron totalmente a actividade económica exterior de, de, do reino. É dicir, non poda haber comercio marítimo porque eh, estaban, estaban expostos os, os, os barcos mercantes a ser capturados por eh, navíos da potencia con, eh, enemiga, eh, os, os chamados corsarios, e eh, eh, capturado o navio eh, e a carga que levaba. Entonces paralizou totalmente isto. Entonces a trata, cando aparece eh, este este tratado co Gran de Bretaña, foi unha oportunidade para para eles porque tiñan o comercio paralizado, moitas empresas, moitas sociedades estaban empezando a pasar problemas serios, moitas desaparecen moitas das empresas porque non hai movimento comercial entón o tratado de 1817 o que fai é dar unha nova oportunidade cando o que pretendía era todo o contrario por un lado proporciona cobertura legal, en que sentido? pois que poden ir a buscar africanos o sur do ecuador É aí xe que se podía, iso era legal. E, e por outro lado, a publicación deste tratado deu de unha publicidade impresionante a todo isto de modo que, de, de, de tal xeito, que mm, moitas, e cada vez se ve que son máis, moitas das sociedades, das empresas se van a dedicar a isto e incluso, por citar antes o caso dese, dese capitalismo popular entre comillas, non? da Costa da Morte e que tamén se dedicaron estas cousas Entón, como, como vemos gran parte, polo menos unha gran parte dos homes de negocios galegos como cataláns, como vascos como asturianos como andaluces, etc se van a dedicar ao negocio da trata Non teñen ningunha experiencia Porque hai que ter coñecementos O know-how que se chama Hai que ter coñecementos eh, Prácticos de esto Por exemplo, coñecer as rutas Os ventos, onde van, etc eh, As tripulacións Tripulacións especializadas Non vale cualquera tripulación Son tripulacións especializadas Non coñecen as factorías en África Donde se compran os escravizados carecen aínda de contatos comerciais entón como resolven estos nosos eh, traficantes pois comprando todo isto comprando coñecementos, comprando produtos, etc adquiren esos medios dos comerciantes británicos e tamén dos franceses pero os británicos estaban retirados da data, acuden ao mercado de Liverpool a comprar eh, nas poxas que se fan ali eh, públicas pois barcos Eh, que se dedicaran a trata de, de feito os primeiros barcos que salen de Galicia para África eh, son comprados en, en Liverpool e temos constancia de iso, hai protocolos que o, que, o, que o confirman aquí te desen este debuxo un mongo negociando a compra mongo era o axente que tiña o empresario tal ou cual Eh, para eh, negociar cos eh cos xefes, cos reis e cos caciques africanos, eh, para eh, que suministraran man de obra. Entón temos catro frase, catro fases, perdón, hm temporais nesta eh, nesta incorporación dos nosos inmigrantes, de, perdón, dos nosos traficantes. Hai unha fase de iniciación que é hasta, hasta a, a, a Guerra do Francés hai unha fase de aprendizaxe que entre o 14 e o 20 despois hai unha fase de expansión que é cando empeza a estar proibido xa o tráfico e finalmente hai unha fase terminal que é de 1836-1860 que é cando sale o último barco galego para África vamos entonces que a primeira das fases vou ir rápido Bueno, o que sostén, o que sustenta todo isto é unha legislación, a legislación borbónica esa que, por pues, falar antes, de 1779. Eh, Coñecemos moi poucos barcos empresas resistadas en esta época por ser, pese a que era, que era unha actividade legal en este momento. ¿no? Eh, Só so, temos resistadas seis expedicios a África, catro que salen dentro Porto de Vigo, unha dentro Porto de Coruña e unha que non sabemos exactamente de que portos hai pero sabemos exactamente que era que era de Porto Galego. Aite de esos barcos, o San Buenaventura, que sai de Vigo, cando están entre corchetes é que non eh, hai constancia documental, pero se supón que aite de eso propietario e armadora Buenaventura marcou del pont que un catalán que ven mm, de Cataluña cando se empezaba con negocio da salga, da salga do peixe, etc., para distribuir eh, no Mediterráneo, etc., este home, ven, se instala en Vigo e eh, se dedica tamén a estas cousas. Ven, mm, eh, de Coruña temos un que é Manuel Diago, que falaremos dele tamén. Ven, vamos a volver para atrás. Aite de esos nomes, como, como decía antes, Eh, Buenaventura marcou del pont entre os coruñeses os irmáns Diago, Pedro e Ramón Diago. Donde iban a, a levar eh, os esclavos? Pois o destino era basicamente o río da Prata. Eh, o río da Prata, eh, cas dúas grandes eh, cidades que eran Buenos Aires e Montevideo, eran o destino donde, donde vendían estes eh, africanos Eh, era o mercado exterior, como digo, máis importante de, de Galicia. Non sempre compran directamente en África, sino nunca que ás veces compran en territorio portugués, na Baía ou no río, elevan despois a, a Buenos Aires e eh, Montevideo Dependendo se era época de paz ou de guerra época de, de guerra significa que hai corsarios enemigos, entonces o máis doado é eh, ir a Brasil a comprar os escravitados ali e leválos a, a outro lado non? pero en, en época de paz é moito máis rentable ir a África eh? donde se compraban baratos e despois se vendían caros e, hai que decir tamén que os escravos eran unha mercadoría máis era unha mercadoría humana pero unha mercadoría máis o nome que lle asignaban en términos, en, digamos, no barallete mariñeiro, era de bultos, chamáme bultos, ou pezas. Non les chamaban escravos, nin persoas, nin nada desto, les bultos ou pezas, cantas pezas con praches. Pois eu, eu levo tantas e tal, non? E, era unha mercadoría máis, é dicir, que podían levar eh, favas de lugo e tal vendían pouco no Brasil, metían esclavos no barco, levaban despois a outro sitio. Digo isto porque vai a ser despois moi distinto o que sucede tra la, tra la invasión francesa. Vamos á etapa de aprendizaxe. Aprenden un oficio, como digo, de, de franceses e de, e de ingleses. Compran barcos en Inglaterra, hm, si son novos, os van eh, a facer un hasteleiro que hai en, en, en Francia, en Nantes, eh? contratan tripulacións, aos principios tripulacións había moitos dos mariñeiros que eran británicos ou franceses que lhes van enseñando os que, os, que se, os que se contratan en Ferrol, se contratan en, en Coruña ou en Vigo, donde, donde fora. Familiarizanse pouco a pouco cas rutas, coñecen factores, os mongos, que decía antes, as factorías, firman contratos, etc. e un aprendizaxe que duran en realidad de ben pouco. Eh, en este momento está vendo cambios no mercado. Como as repúblicas americanas están empezando a independizarse, ahora o negocio xa non elevar ali, porque non están ben vistosos os españois, En, en Uruguay, en en Buenos Aires. Entonces enfocan cara eh as Antillas. Porto Rico e sobre todo, eh Cuba. Nestas épocas temos censadas, teño censadas 37 expedicións, que é unha barbaridade, 37 expedicións, 31 que van a Habana, 4 a Santiago de Cuba, unha aos Estados Unidos e unha a Bahía, que non sabemos moi ben debe, Deberon cambiar de de parecer por algunha razón forman empresas os, os comerciantes galegos con socios cubanos Aínda non se fían de si sí mesmo moitos non, non teñen demasiada confianza en si sí mesmos entón crean compañías con socios cubanos que están xa mm, que teñen un aprendizaje moi elevado de todas estas cousas por exemplo a, a compañía Costa e Manzanal que eran españois afincados en Cuba Eh, Pablo Samá, que era o manzanar este, era de, de, da zona de Astorga e por aí, no? por apellido eh, e indicativo. Pablo Samá, que era catalán, Zandronis hermanos, Miró e Pie, etc. etc. Formaban sociedades con eles. Eh, en esta época desta, destacando, sobre todo, os, os empresarios coruñeses e Ferrolans, que empezase a destacar, no? Os coruñeses temos a Juan Francisco Barrié, que era o, foi o primeiro barrié da dinastía, non? Eh, Marcial de la Daliz, que é abodo músico, famoso músico coruñés, eh, Salvador Fuyós, hai un grupo moi grande que forman a élite coruñesa de, de, de, de comerciantes e empresarios. É curioso porque a maior parte destos eran liberais, non eran, non eran conservadores, eran liberais. Non eran partidarios de Fernando VII, eran partidarios de unha monarquía e un parlamento, é dicir, os primeros liberais. Entre os ferrolanes vai a destacar Francisco Félix Pla, que é o pai de, de Marqués de Amboajo. Francisco Félix Pla. Bueno. aquí temos todos os, os nomes dos barcos Noticioso, Restauradora eh, La Hermosa Rita eh, El Mulato Herculino eh, San Francisco, San Pedro En fin, teñen nomes San Juan de la Coruña La Gallega etcétera. Esto sigue? Porque non cabían decir hai un montón como, como está desvendo pois pues esos empresarios aí a dereita Eh, a veces aparece solo o socio cubano como miopia e Cía, outra veces aparece o nome do, do empresario eh, galego Ben, a etapa de expansión que do 21 ou 35 este é a máis importante de, de todas aínda que temos non, eh, pola súa Porque, o estar prohibido o estar vedado o tráfico a partir do ano 20 que xa acaba a moratoria esa que, que diran para ir ao sur de, do ecuador é decir, eh, non pode ningún súbito español eh, ir a África a compra de esclavos convirte-se unha actividade ilegal polo tanto xa non hai xa non hai protocolos notariais en arquivos que nos digan este barco e tal este... Na, non, non hai nada de eso pero todo e sendo unha actividade ilegal eh, estimulou e ampliou o negocio da trata fixo máis eh, como diría eu fixo máis rentable ainda a, a práctica da trata porque o risco de que te collan os ingleses vai encarecer os seguros marítimos e vai encarecer o coste, os salarios das tripulacións, porque era arriscado. Pero que pillaban os barcos, os, os mariñeiros metíanos na cadea. O crédito tamén é máis, máis caro. Entón, isto fixo que o, o, o precio final dun esclavizado fose moi superior a, a como era antes e, polo tanto, isto estimula máis os empresarios non? e só puiden resistar 22 expedicións por problemas, como digo, cuas fontes que hai Dones, en este momento parte dos empresarios que estaban establecidos na Coruña en Ferrol, en Vigo e en outras partes van a emigrar a, a Cuba e a Puerto Rico para proseguir dendalí a trata, porque dendalí era máis doado facela, non había tanto control, etc. E van a preminar empresas con socios galegos de Galicia e galegos en Cuba. Galegos en Galicia e galegos en Cuba. Empregan outros portos e os barcos fan moitas viaxes previamente antes de ir a África. Es decir, xa non, non se convirte cun comercio triangular non é un comercio triangular como era antes é, é, é Galicia África, América é? un triángulo ahora é moito máis complicado porque teñen que despistar al enemigo teñen que despistar os, os, os británicos teñen que despistar os, eh, os agentes eh, que había por aí que en seguida se comunicaban co, con África, etc. non? Entón, fan outro tipo de, de, de, de viaxes eh, antes de, de ir a, a África. En esta época, mmm, predominan os, os, os, os mesmos comerciantes que na época anterior, é dicir, basicamente, Coruñeses e Ferrolans. De digo, non, non, temo, non, non aparecen información eu non me explico por que non aparece información de Vigo, e aparece simplemente e aparece, sin embargo de, de de outras partes. Hai novas incorporacións, aparece unha persoa moi moi importante, moi importante que é persoa importante que Juan Menéndez. Para que vos dades unha idea Juan Menéndez eh, era a, era o marido de Modesta Goicuría. Eh que despois ao morrer este home casou con Eusebio da Guarda que se coñece des máis, non? Bueno, Juan Menéndez era unha persoa eh, dun nivel altísimo de, de, de ingresos foi comprador de bens nacionais nas desamortizacións media costa da morte era a súa eh, comprou moitísimo por aí Bueno, aquí tedes os, os... Os barcos, como vedes, os propietarios son prácticamente todos descoñecidos salvo os de Juan Menéndez que ten un, dos, tres, cato cinco, cinco viaxes un viaxe solo era para facer rico unha persona, para que vos dades unha idea do, do, do que deixaba pero como como es isto estimulaba moito es decir, era un caramelo, entonces o que facía unha vez volvía a repetir pero se o collían non perdía nada bueno, perdía, quero decir pero non era unha arruina para a empresa era, había maneiras de resaltirse, etc e finalmente a fase terminal e con isto acabo aí tedes unha fotografía de Eusebio da Guarda e unha ad unha... abaixo os sonarán máis eh, Ramón Plá A partir de 1936 hai unha presión fortísima por parte dos cónsules británicos na Habana, sobre todo ante o capitán xeral, que era a máxima autoridade en Cuba e eh, Puerto Rico. Entonces, todo isto se vai a traducir en unha legislación moi represiva, é dicir menos permisiva que antes. Hai novos tratados, o de 1925 a lei de 1845, que eh, pasan pola vía penal todas estas cousas, porque hasta ahora era eh, era eh, unha cuestión administrativa. entonces isto tiña eh, unhas penas inferiores, pero vai pola vía penal. Entón isto eh, significa que, que poden desterrar a un empresario, de feito, moitos, os, de, alguns os empresarios, os desterraron de, de Cuba cara a España, e, e comeza un pouco a desbandada, pero continúan algús traficantes e se fai o tráfico moi internacional, tremendamente internacional, Estados Unidos, etc., Brasil, son empresas que son socios norteamericanos, socios galegos na Habana, socios brasileiros, etc. Eh, alguns dos traficantes galegos se van a fincar definitivamente na Habana, o eh? caso, por exemplo, dos Diago Coruñeses, eh? que siguen ali. Aquí a, había unha parte da familia, pero a que sigue eh, na Habana é moi importante, porque o, un Diago foi responsable da mecanización da, dos eh, trapiches donde se facía o azucre e convertílos en enxeños é dicir, en tecnoloxía mecánica e parte dos plat tamén que como propietarios de enxeños, banqueiros etcétera, dedícanse a outras actividades a malloría, sin embargo van a retornar, a malloría dos que foran e eh, que se dedicaran a iso van a retornar a a Galicia como indianos. Por exemplo, os irmáns Pastor, uns do un dos fundadores do Banco Pastor, Francisco e José Pastor, o que decía antes Juan Menéndez, ou o Ramón Pla, o Marqués de Amboaix, que non se establece en Galicia, sino que se establece en Madrid. Branquean os seus negocios, deixan definitivamente este tipo de negocio, e se dedican a actividades navieiras, sociedades de crédito, invisten moito en banca, por exemplo, os socios do primeiro banco da Coruña que se crea, como sociedade eh, anónima, eh, tres cuartas partes dos, dos, eh, dos eh, inversionistas do banco, dos, dos accionistas, tiñan participado en actividades da, da trata. E tamén actividades industriais, pero menos xa, non? algús deles convírcense en, en grandes persoeiros, personas famosas, filántropos, etc., o caso de Eusebio da Guarda, o caso dos marqués de Amboaje, que fan estatuas, etc. En Coruña, o Eusebio da Guarda fixo instituto, fixo un mercado, fixo unha iglesia, eh, fixo unha fonte, unha época en que era Coruña todo o mundo vivía auga de pozos, e a veces se contaminaba, entón, unha fonte pública era moi importante para a sanidade. Con esto, Quero pechar dicindo que foi unha acumulación primitiva de capital, falando xa en términos máis astratos, que deu sobre todo na Coruña para crear unha cidade eh, financeira. De, de feito, Coruña, hasta aí ben pouco, foi a capital financeira de Galicia, hasta que deixaron de ser os bancos eh, galegos. E nada máis, con isto quero pechar. Se algún quere despois eh, preguntar algo, pois sin problema. Ben, pois Muitas grazas Luís, pola palestra Foi unha panorámica super Ben interesante Sintetizada non? Do nivel internacional de galego que non é tan fácil Explicar todo isto Porque realmente con moitos factores, implica varios continentes e, e ao final é a, a orixe de, dos grandes capitalistas de Galicia e da Coruña irónicamente o Ramón Plá cando se asentou en Marley levantou un palacio na roa Recolectos cazo que agora é a sede de A Banca de Marley non é que era Vais, eh? hai unha atracción de, de delincuentes ben eh, indicios e evidencias dun ilustre en el leído si, puxen o traballo que aparece na revista eh, eh, do, do museo no tráfico da capela pois ese nome precisamente porque un historiador ferrolán que é oh, verdad que xa atadezo porque fixo moito pola historia de ferrol Sí, mas chama se burcou finalmente faleceu ano pasado e foi e, realmente o primeiro que traballou a figura de, de Ramon Pla Plá e, só que falou para blanquear a súa, a súa imaxe a súa, a súa figura non? entón ten o libro este Marqués de Amboaje Ramón Plá e Monge un ilustre ferrolano porque efectivamente dou un terzo da súa fortuna Entón, vou explicar como é posible que unha persoa supostamente tan humilde inda que o seu pai xa fose un traficante de esclavos, pois tan humilde non era. Isto xa explicaba Luís Alonso Álvarez na súa tese. Xa citaba a Francisco Félix Plá hai 40 anos. Non unha cousa que acaba de aparecernes como neste libro hai... Un um, um án que se vai ter costórica eh, Mas sempre que Claro, como acaba de explicar Lonzo Álvarez O tema da esclavitude afecta A todos os eh, imperios europeos Máis popularmente Pensamos na esclavitude Pensamos en Estados Unidos Co algodón E xa está O reino de España non ten ningún vínculo Que a esclavitude ni nada Mas Steven Spielberg fixo un filme está esa, está en inglés amistad ¿por qué? Pues precisamente porque un barco español dedicábase a traficar con africanos e estes africanos felizmente reveládonse e eh, conseguido unha súa liberdade e repartidónos para para África pero en España non hai ningún filme sobre o tema que o saiba sobre o tema de esclavitude, Steven Spielberg, sí. isto xa explica un pouco a visión realmente tan deformada que temos da historia de España, no? do imperialismo español. Entón, eh, que comentaba eh, os datos que temos aí sobre, bueno, vexe fatal aí, Pero, bueno, hai, segundo, hai sobre uns 10 millóns de persoas que foron esclavizadas de África para o longo do, do século XVI a 1867. 10 millóns de persoas. Ponmo por aquí. Eh, Hay realmente máis, pero, bueno, sobre 10 millóns de persoas. Este sería o Brasil, aquí pon 4 millóns, a América Española, 2 millóns de persoas, pon aquí, e aquí as dominios británicos outros 2 millóns é dicir que este, o Estado Español, o Imperio Español pois é, é de unha potencia de, na, no tráfico de esclavos o mesmo nivel que o Reino Unido o que chama atención é que a partir de 1820 que está prohibido o tráfico de pessoas esclavizadas a, no resto dos países de Gran Bretaña, Francia a Dinamarca Deixa de haber comercio de pasos estavizadas máis no Estado español de 1821 a 1867 van ser eh, deportadas, secuestradas e vendidas 500 500 mil persoas, ¿sí? basicamente en Cuba,icamente ¿sí? en Cuba, cando era ilegal dunha actividade clandestina. ¿sí? Eh, Uh, onde son as fontes que traballen un pouco para situar uh, o traballo este sobre Ramón Plá pois precisamente o señor que temos aquí ao meu lado, Comercio Colonial desde o antigo régimen en Galicia, onde fala de Juan Menéndez ou de Francisco Félix Plá pois fala desde libro moi interesante e a tua tese e a tua tese sí. Sí. Despois, saiba hai pouco este libro de, de José Antonio Piquedas, un libro moi exhaustivo de todos os españois, é profesor aí en Valencia, é, é moi interesante todo o que leva traballado José Antonio Piquedas, fala algo do tema de Pla, e este é o tome, eh, Martín Rodrigo, pois é da Universidade de, da Pompeu Fabra, pois é o que traballou a figura sobre todo de do Marqués de Comillas, que tivo moita polémica ó, últimamente, bueno, en Cataluña ten eh, bueno, bastante, importa moito o tema da divulgación e tal del olvido a la memoria eh, que despois vou vo contacte, contactei con este con Martín Rodríguez, moi amablemente pasou-me uns datos de, de Ramón que penso que son moi interesantes e despois a base de datos esta de Slip Boyes é como un Excel mega xigante de todas as viaxes dos buques e tal, nome de embarcación bueno, non se ve nada, pero se buscades en internet, perfecto Númede, número de cativos etc despois, eh, como efectivamente isto é un, unha cuestión ilegal, e clandestina é eh, é eh, hai que buscar os indicios e as evidencias, porque moitas veces isto é como de indicios de que aquí esta acumulación de capital hai unha fonte extraña. E ¿sí? un destes indicios é que é moi común no século XIX que estes indianos, traficantes de, de persoas esclavizadas, tal, pois, voltase á península, a metrópole, e fixese eh, filántropos. Isto ¿Mm? é un indicio entón diríamos, ah, Ramón Pladou un terzo da súa fortuna, pois é, seguramente ha de ser un traficante de esclavos. Cando enverrole o rastomento contrario. E marqueses do barracón ah, no estado español, pouco se ten cuestionado a figura destes de, de capitalistas, non? máis en Cuba, sí, si, hai un, un traballo moi grande no? de, de o tema da esclavitura, a importancia da liberación dos esclavos da súa explotación, e eh, dos seus procesos de resistencia eh, de feito a novela por excelencia da literatura cubano no século XIX trata de unha novela antiesclavista eh? Cecilia Valdés de Cirilo, Cirilo non me agora, pero chamalle marqueses do barracón son xente que chega a Cuba a partir dos barracos onde se almacenaban os esclavos e despois a fonte de riqueza pues, compran un título nobiliario marqueses do barracón e Ramón Plán destes marqueses do barracón non só el sino é moi común Mar, o marqués de Manzanedo pois este manzanedo é outro indiano que se fixo rico en Cuba a base do tráfico de esclavos e montou un instituto O Instituto de San Antonio, ¿no? Eusebio, como Eusebio da Guarda, pues igual. que é tan filántropo. Este outro señor, Marqués de Marianao, que é o señor Samar, que antes faladas de Samar, que era falaba do seu tío, era un, da aristocracia cubana esclavista, em, em super rico, era de Vila e la Giltú, pois este vai ser, chega realmente erra a, a fortuna do seu tío, e un filántropo tamén aparte de veis, conseguir este título de Márquez de Mariana o señor Márquez de Comillas pois outro esto, impresionante edificio esta Universidade Pontificia de Comillas outro personaxe que acumulou a súa riqueza con todo isto non? entón, claro, isto do comercio isto <risos> do comercio de, de traficantes aquí temos bastante tradición dos traficos de... de clandestinos e ilegal e aparece na bodega de Galicia a -me a atención, porque hai uns extraños paralelismos entre o tráfico de drogas e o tráfico de persoas e aquí temos un señor que é Prado Bugallo sí? que se coñete como Sito Miñanco como un gran cambadesque que apoia o deporte local só so faltaba que lle levantase unha estatua a Sito Miñanco, porque un señor madiñeido de maneira misteriosa, en vez de pescar peixe Dedícase a pescar fardos, non sei se si de diñeiro ou de que. Pois aí aparecía na voz de Galicia, branqueando a súa figura. ¿sí? Eh, entón, claro, o que me leva a pensar un pouco, o Miñanco era un filántropo ou era outra cousa? ¿sí? Ramón Plá era un filántropo ou era outra cousa? Eh, tamén unha pregunta moi curiosa non, tampouco teño moita explicación unha figura tan central en Ferrol hai que pensar que aquí en Ferrol pois as festas que se fan son as festas laicas unha cidade supostamente tan católica moita semana santa, pero as festas son laicas en homenaxe a Ramón Pla o 31 de agosto San Ramón, pois dedícanse as festas a este señor e supostamente a, fai o concello unha homenaxe a este señor e como non? Está tampouco estudada esa figura. Foi Burgoa, eh? o único que ataba yo. Soe. E o Concello, os patróns políticos no Concello monaxian este señor. de a quen está a monaxia realmente? Porque eles non saben. Que pasa aquí? E aí tedes a, a Burgoa, no? de, de, de, na voz de Galicia, pois en torno ao marqués de Amboa existe unha leyenda neta e injusta. Mm? Eh, chamanme a atención ¿no? que este anaboz de Galicia tem tamén como unha campaña para branquear a figura do marqués de, de Amboaje Burgoa niega que el marqués de Amboaje fuese un esclavista que isto tevo máis repercusión da que parece ¿eh? porque en Ferrol existe como todo o mundo o ruxe ruxe o rumor de que este, este señor era un esclavista un herdeiro pero Burgoa di que non ah, pois pues como di Burgoa pois pues está. Perfecto. Podemos ver realmente o que di Burgosboa, además do titular este de La Voz de Galicia. Entón no libro de Burgosboa, pois pues di literalmente son un poucos los datos relativos a la estancia de Ramón Pla en la isla de Cuba. Son poucos. No, no, comprendo que hai 15 anos é difícil acceder o que hoxe temos. Non podemos acceder. Sus actividades en Cuba apenas son conocidos por las noticias de la prensa publicadas a su muerte, en especial al diario ferrolano El Correo Gallego, que este acapa doar 80.893, cando se coñece en Ferrol, que vai doado un terzo da súa fortuna. Entón, hai aquí unhas apuntes biotráficos. E desde 1893, levase reproducindo isto, Propaganda pura dura. Isto o único que Burgoa dúa, dedica no libro pois, cinco liñas aos 20 anos que pasou Ramón Plá en Cuba. Pero, mirade, nos, el mesmo recoñece no libro que non, hai, non ten datos. Pedro iso sí, afirma que non é un esclavista. Pero en que quedamos? Non ten datos ou non é un esclavista? Eh, eh, ahí donde pon todas estas, bueno una, todo como se tente blanqueada la imagen de Don Marqués, ¿no? de Ramón Plá después este señor, este, el año pasado oficiaron ya esta amenaza, Ferrol despide sus fiestas en la madera portuguesa de no sé qué, de Vilado Conde, muy bien entonces, dice que el filántropo Ramón Plá y monje de una familia humilde que con trabajo y perseverancia consiguió labrar un futuro, es lo que digo alcalde de Ferrol Pero a quen están a menasia? O propio Burgoa, si lesen o libro de burgoa, do burguadi, Ramón Pla, que se se escribiu que Ramón Pla era dunha familia humilde. Onde se escribiu aquí? En 1893. Isto de como 15 anos, Sus actividades comerciales denotan unha economía de cierta importancia en la documentación del archivo municipal Aparece o tema de Francisco Plá, do que falaba él, ¿no? que era un comerciante, xa o seu abó era comerciante e o seu pai. Xo so que, ademais de comerciar con viño, pois vai comerciar tamén con, con seres humanos, o pai de Ramón Plá. Por isto é moi interesante do tema das dos clans familiares, que como interpreta Luís Alonso, o tema dos traficantes de esclavos. Como xa hai os clans dos Charlin, pois nesta época hai os clans o clan dos Pla e literalmente era así entón eh, eu dediquéme un pouco a traballar esses poucos datos pois vimos se hai algún dato máis entón trazas aquí o, o, o artigo de Luís Salón eh, entón, que datos? Este, como a síntese do que vou falar Ramón Pla pues, nace aquí no ano 23 e chega a Habana no ano 40 con 17 anos É miidade que emprendedor que con 18 anos xa era propietario dun barraco para almacenar e vender esclavos xunto cun personaxe tamén per, per, estupendo que le chama Jaime Font ou Jaume Font, depende das fontes que literalmente é un traficante de esclavos que aprece na documentación inglesa era du'n consignatario de esclavos cio, que recibió os esclavos de África e despois con este amigo que ten Ramón Pla pues merca un e ingenio cio, unha explotación de... De azucre, unha plantación de azucre onde só había traballo esclavo porque Cuba Cuba unha sociedade esclavista non é casi esclavos non é que unha sociedade esclavista toda a sociedade esclavista eh, o que despois tamén di aquí no, eh, no panfleto este que fo, fundou a compañía de gas da Habana isto é unha cosa bastante extraña eh, que non atopei por ningún lado que aparecese Ramón Plá como fundador da compañía de Gasdaban, pensade que te día 21 anos en ese momento, Sinón que afundou Antonio Padejo, que era, estaba relacionado ca, ca reiña reciente María Cristina ¿m? e cun banqueiro de, de Nova Orleans, fundado a compañía de Gasdaban. Despois, no ano 55, aparece nun libro que se chama eh, Hacer las Américas, ¿m? Hacer las Américas, Eh, que, que consegue co seu irmán un crédito de 12 millóns de reais da banca inglesa que é un, ca, unha candidata de extraordinaria de dinheiro no seu momento o que sí si que aparece na documentación que era o presidente, pero xa non no 57 da compañía de gas de Matanzas e con, posiblemente con todos estes cartos que é onde, seguramente onde a, a acumulou mes capital vai participar nunha compañía de xa máis positiva e despois vai aparecer como o máximo accionista de la Alianza. Quimos ver eh, que isto que apareceu a aí, hai poucos meses o, os negocios que se dedicaba de la Alianza. Entra nos 60 eh, pois vais instalar de Madrid con unha fortuna de 300.000 pesetas, e vais ser unha das personas máis recas do Estado Español, segundo maior accionista do Banco de España, compro o título de Marqués, como marcaba Marqués de Marianao ou tal, E despois falece en Madrid e deixan uh, noso testamento 23 millóns de pesetas e un tercio destes 23 millóns de pesetas pois eh, va, vai nos doar para a Fundación Amboaje para librar do sovizo militar. Despois no ano 96 pois inaugúdase a actual estatua que hai no que hai a, a cambia seu nome a Praza a Praza de Dolores pasa a Praza de, de Amboaje. Entón, eh, que hai aquí así ah, aquí onde aparece o tema de que era o propietario dun barraco sí. este asunto é, é moi interesante porque da de tribunal mixto que había na Habana para a persecución do tráfico de esclavos entre xíces eh, ingleses e suíces españoles porque españa sinado un tratado internacional perseguindo o comercio de posees esclavizadas só so que as autoridades españolas non colaboraban As inglesas si, sí, están super comprometidas. En entón, torno ao ano 41 aparece este rexisto con Ramón Pla, Jaime Fonte, pois eh teñían un, un barracón eh en San Antonio chiquito que estás a de La Habana, un barracón para, eh, para eh, eh, almacenar e vender esclavos. Este sería un barracón onde se eh, en un estado dunha especie de cadea, Eh, despois, vou rápido a, a, que hai moitas cousas despois, a, eh, pois aparece todos os ingenios, as plantacións de azucre pois, isto dan 59 pois hai tedes, aquí abaixo de todo, le se má con Ramón Pla, chamábase un genio San Pablo, estaba en Matanzas ¿Mm? en Matanzas bueno, na revista aparece mellor reproducidos estas imaxias Eh, que era copropietario con Jaime Font deste, deste enxeño de desta plantación de azul despois aparece aquí tamén na documentación inglesa este mesmo Jaime Font que, eh, and Company queda era consignatario deste Butterfly que estivo bastante repercusión porque van, van a armada inglesa vai deter a este buque esclavista pero no, ainda non tiña esclavos tiña todos os aparellos para Colle dos esclavos en África. Pero os ingleses van, van a, a, a detelo e van mandar o seu capitán a, a, a... Vai ser xulgado o seu capitán o seu capitán en Estados Unidos. Entón hai unha controversia de se non levaba esclavos podíamos detelo a este capitán ou non podíamos detelo e tal. Pero asunto que na documentación deste, deste buque aparece este Jaime Font. Isto eh, que... Ah, sí, este, bueno, tam, toda esta documentación inglesa, pois, o irmán de, de, de, de Ramón Plá, José Plá, pois, é ed, dos máximos, bueno, da distortacia nel deida de Cuba, pois, aquí aparece, non? Neste buque peruana, pois, pois non me lembro que os datos, pero aparecen na documentación, vamos, ou a 400 esclavos en, en África, pois veníanos en Cuba, etc. Que se a moi bo prezo. Este sería un barco de Stavo. Isto non era nada ao clam si? No principal xornal de Cuba, Diario de la Marina, pois desde a se vende un nedo, se vende unha neda, se vende un nedo todos os días, ¿eh? Como vos antes se facía o tema da prostitución, pues esto, todos os días durante décadas, porque non é ilegal, eh? O único que é ilegal era o comercio transatlántico. Eh, bueno, depois tamén na documentación inglesa aparece toda a corrupción xenedalizada a cadena de soborno que desde os xendarmes ata o gobernador xeral da illa pois, levaban un tanto por cento de cada persoa africana esclavizada que entase en Cuba si? eh, bueno, simplemente unha simple expedición pon aquí de 400 esclavos calculaban, si? calculaban un beneficio de 16.000 libras esterlinas que, máis ou menos, o o cambio seria como 2,7 millóns de euros de, perdón, 2,7 millóns de dólares 2,7 millóns un barco nel teído 2,7 millóns de dólares ben, esto do a, graficado comercio ilegal pues, entradon en Cuba 500.000 africanos aquí cando se comezaron hai este descenso cando se empezaron a aplicar das. Os tratados internacionais persegue máis aí nesta fase que, que decía Luis Alonso de etapa terminal. Eh, este é un tema no? que non só so afecta a Galiza ou o, o Reino Unido ou a Francia. De feito, en Francia, en Nantes está moito máis clavallado, moito máis cuestionado. hai unha lei para, para divulgar o tema das vínculos que a esclavitude. E en Cataluña este señor de o marqués de comillas pois o propio Concello de Barcelona en vez de lle facer un homenaxe ao Marqués de Comillas tivo a sensatez de retirar a estatua desta, desta persoa que por certo é pouco é prácticamente da mesma época que a estatua do Marqués de Amboje, parece ser bastante e, e a segunda parte do tema de, do comercio de persoas esclavizadas é que non só houbo africanos esclavizados sino precisamente cando se comezou a perseguir ao tráfico clandestino atrás atlántico si? pois van buscar outras, outros brazos outra mão de obra e van ser asiáticos si? entón calculase algo máis de 120.000 asiáticos esclavizados vale? eh, hai bastantes datos deste, deste tema porque era legal a partir dunhas isto non aparece no, no artigo da revista cousas que, que fun aparecendo nos últimos meses 120.000 asiáticos esclavizados por medio de contratas de oito anos que viñan a sustituir as condicións de vida do, dos africanos. Eh, non pensades que era máis blanda a esclavitud dos asiáticos, dos chineses sobre todo. O Francisco Serrano dicía, la colonización asiática, que como lle chamaban aos esclavos asiáticos, os chineses esclavizados, tal como se hace hoi, a pesar de todos los reglamentos, es una verdadera esclavitud temporal, porque sigue renovando cada oito años, con todos los inconvenientes de la esclavitud plena, perpetua, perdón, perpetua, porque no conseguía superar nunca ese contrato de 8 años. ¿Mm? Hubo vizcarondo el o secretario de la espa abolic abolicionista española, fala la inmigración asiática autorizada por la ley era tan mala, como la esclavitud africana y si alguna diferencia existía entre ambas, por cierto, queda en favor de la esclavitud de los negros. ¿Sí? ¿Ingresa un poquito en ello? Las condiciones de vida extremas a población africana que a a ¿Sí? Y aparecen muchos uh, esto uh, es bastante difícil esto son os boletins de colonización do ano 73, asignados por Zuleta, que é un dos máximos esclavistas, só que aparece todo burocraticizado este proceso, como comezou en 1847, e aí aparece desde que, desde que portos asiáticos a maior parte vinhan de Macau, pon aquí Macau, todo, toda esa columna, vale? E hai bueno, hai algo máis de 120.000 no seu conxunto que aparece eh os barcos tal, boa parte españois e franceses despois Martín Rodrigo este, este profesor da Universidade de Pompeu Fabra pois eh, tivo a amabilidade de mandarme o, o, bueno, estivo a invintarnos no arquivo de Cuba pois eh, mandoume o que a, a, a, tiña el de, de Ramón Pla entón, pois aparece aquí, este Salvador Sama, que citou tamén Luis Alonso o, o Marqués de Marianao, pois fundado en La Positiva, Banco General, Salvador Sama, pois pues aparece Torices, José Pla, que o idioma de Ramón Pla. ¿Sí? A que se dedicaba este señor desde La Positiva, Banco General de Fomento? Pois, pues, aquí tedes, Zaldo, Carlos de Zaldo, ¿sí? Dupierris, eh, pois, pues, Dupierris, e de Zaldo, directores de empresa de colonización asiática de Torices que son os mesmos de La Positiva entón aparece, pois, nada, Dutierris con el Carlos de Zaldo, tal directores de la empresa da la compañía de seguros La Positiva hai unha colaboración entre La Positiva e esta empresa de colonización asiática ¿vale? compartían varios, varios negocios ¿eh? Eh, AETEDES, Compañía Asiática de La Habana, estes son os contactos estes eh, as persoas eh, chinesas tamén enceutos negocios de la positiva Compañía de Seguros sobre la vida de esclavos e colonos con ahí, sobre la vida, a colonos y esclavos eh, despois esta positiva pues va a haber unha concentración de empresas que se chama La Alianza Eran todo muy... porque Cuba era supermoderna 11 anos antes que que en que en Barcelona Barcelona matado, xa había tren en, en Cuba, ¿no? Pois pues aí está o, o tren os símbolos baixos de Vapor, que maravilla. Pois pues aí aparece la Alianza, pois pues Alianza pues eh, unha fusión de diferentes empresas en la positiva, ¿no? Esta é a, a memoria do ano 62, bueno, aquí abiertamente fala do tema que Cuba precisa máis brazos, o tema da colonización asiática, vale. Entón aparecen nomes de reconocidos esclavistas traficantes África, de traficantes de persoas esclavizadas africanas, que despois van eh, aumentado o seu negocio co tema dos asiáticos. Eh, onde temos aquí te, eh, os accionistas, aí tedes a La Positiva, 197 eh accións, editor Rico Cubano, non sei. Que. Eh, e pola aquí aparece, um, aquí está. Ramón Pla, que tinha 631 accións. Non sei sé si se sebeado, Ramón Pla e Monje. ¿eh? Aquí está o señor Zulueta, que o rei dos estavistas ou anda por aí Samá, Salvador Samá, vale? O asunto que me a atención que nesta época tivese tantísimas accións ¿eh? de la alianza y este es una de estas contratas pon, la alianza, estaba escrito en castellán y en chinés ¿sí? es curioso porque aparece algo de, de portugués porque es, la mayor parte viene de Macao superintendente de Militação pon, por ahí. Bueno, eh, pero es muy interesante aquí no se ve muy bien pero aparece en este boletín de colonización eh, puertos de salida saída ¿sí? nombres de los buques desembarcados 341, tal, e consignatarios, é dicir, que empresas, que empresas, se dedican a este negocio, pois aí aparece, pois os principais traficantes de asiáticos esclavizados, que ustedes, Torices, que é mesmo Torices de antes, de la positiva, Torices Ferran, Idem, Idem, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, Torices, 1859, 60, 61, empresa de colonización, é da empresa de colonización, é da de to dices, to dices, to dices, to, dices, to dices, eh? e aí xa aparece, no ano 67, Alianza, si? alianza, alianza, do queda máximo accionista Ramón Prado. Alianza, pois, desembarcados, 479, desembarcados 250, alianza, no 66, 523, 523, alianza, alianza e tal era dos principais traficantes de, de asiáticos Esta compañía, tanto a de Todice sea positiva como a alianza, si? ¿sí? no ano 70, alianza, alianza, alianza alianza, alianza que por certo, chegou en baixa un representante do goberno da China a Cuba, viu as condicións en que estaban os chineses e prohibiu que máis mai, colonización asiática a Cuba no nos 74. Estes son os últimos datos non nos 73. Eh? La alianza, la alianza. En fin. Eh, pois, pon aí Ramón Plá ilustre en el leído, sí, e que o 31 de agosto, pois, eu penso que non hai nada que atardecer. Non nos penso que... Non. Pois nada, un pouco, <risa> Ben, non sei se tedes alguna cuestión ou curiosidade ou tal para o mesco abre e l, bueno, únicamente eh, se me ocurre por, por comentar unha cousa, efectivamente no, o Marqués de, de Comillas eh, retiraron a, a estatua en Barcelona, creo que esa plaza pasaron cambiaron o nome polo de un, un mozo africano que eh, foi asesinado recentemente en Barcelona non sei, eh, tampouco sei ahora mismo dato pero por aí vai a cousa eh, eh, a mi me chama atención porque estuve en, en relación ca, ca excursión a Barcelona investigando un pouco cousas e outro que tamén era socio e logo incluso unha eh, tuveron vinculación familiar por matrimonios e tal, con marqués de comillas, era eh, Joan Güell, o pai de Eusebí Güell, o mecenas de, de Gaudí, que tamén eh, tiña orixe da súa fortuna no, no tráfico esclavista, e eso aparte está clarísimamente na Wikipedia, eh, tamén é algo que, que non se comenta moito, e me chama atención que, sin embargo, eh, Joan Güell, sigue tendo unha estatua en Barcelona. Sí. Eh, sen dúbida porque a a familia Güell eh aínda moito poder en, en Cataluña, a diferencia de sí. os herdeiros, supoño do do marqués de, de Comillas. Pois, eh, <coughs> <coughs> bueno, eu quería consideración e A consideración é que Claro, estamos a falar de persoas o propio profesor falou de que eran liberais ¿no? que, que facían isto eh, as veces é un pouco de confusión como se fosse unha contradizón pero en realidad o liberalismo surgiu e cresteu sí, xa logo a seguir a revolución francesa a revolución francesa eh, estendeu universalmente os direitos excluindo eh, por exemplo, os a colónia de San Domingos que fixou unha revolución negra e foi totalmente masacrada por os próprios promotores da, das revolucións liberais e europeas. Entón, o propio Washington, o presidente dos Estados Unidos, era un escravista. Entón, non é tan extraño non? que as elites dos diferentes eh, países na altura e do propio, a, a propias xenes e do liberalismo eh, teña bebido disto do que era acumulación familiar, da chamada acumulación familiar de capital. En traballos que nos traballos do profesor Alonso, creo que o profesor dicía que non estaba estudado, non estaba moi claro cal era o peso real que tivo no caso galego este tipo de actividade esclavista, que parece que no caso catalán vasco, por exemplo, si esta cousa un pouco máis estudada e que o peso era importante. No momento do edificio aquel que es do do que catalán onde que a dimensión eran moi superior o que estamos falando no noso caso. Quería saber se hai soubo progresos no no na cuantificación do no peso que tivo, sabemos parece que foi importante na creación de entidades financeiras, de bancos e tal, non? Aquí tamén se couso como exemplo. Mas exista algunha cuantificación máis recente depois de tantos anos? desde que comezou con este tipo de de do peso que chegou a ter no noso país iso eh, e como non colaborou, como colaborou no caso vasco, no catalán, en outras bom, digamos a economía británica, claro mas allí colaborou para que se desenvolvese un capitalismo eh, dinámico e forte e no? no caso valeu xa sabemos que houve un estancamento non se produciu iso é porque houve pouco, pouca acumulación, é porque se desviou para para outros investimentos allé, ou sea, por o tema da da, da desamortización e o fixo de investimento en terras que non foron para o mercado e tal, hai progreso sobre a quantificazón económica. De decir que se poden contar cos dedos da man o a xente que nos dedicamos a estas cousas. entonces está ainda aindan empezando eh, empezando a aparecer eh cousas novas, non? Eh non hai estudos comparativos con outras comunidades autónomas, non hai ni que representa cada unha, cada unha no conxunto do estado. Eso non, non non non está tan avanzada a investigación como para poder facer esas cousas, non? Despois eh o que me dís de, de esa acumulación de capital porque eh, o negocio era doble o negocio era a trata de escravizados que deixaban moitos beneficios impresionantes vamos, con, con unha ou dúas eh, viaxes podían acceder a, a compra de, de, de, de accións de sociedades en Cuba, en Estados Unidos, etc. Era... Se convertían en personas ricas e respetables, socialmente respetables. Casaban os seus fillos na Catedral da Habana, que iso era unha cousa que non podían fazer casi ninguna familia. Entón, eh... o, o que hai, eh... domes, hai toda unha polémica agora sobre o que supuxo una polémica académica, quero dicir, non é non é da voz de Galicia, eh? Eh, sobre mm, todos os beneficios obtidos pola trata de negros eh, en que foron investidos. Entonces digamos a, a o que parece ser que vai a misa o que parece ser que o máis certo é que serviu para financiar o que chamamos a revolución industrial británica esta tese que que estudiara un, un autor nos anos 50 do século pasado é dicir, hai un mollón de tempo que era un home de color era académico pero un home de color ninguén lle fixo caso solo algunhas persoas pois desparecía ben esa esa tese, non? Entón, agora, hai 10-15 anos, eh, volveu-se a retomar, e parece ser que si sí, hai unha relación directa entre eh, o capital e os beneficios obtidos na trata de escravizados eh, para financiar a revolución industrial. E, pénsese que os seguros marítimos, os seguros en xeral, e os seguros marítimos en particular, creceron tanto para asegurar casco e mercancía que se decía entonces para asegurar o barco e para asegurar as mercancías que iban no barco eh, a financiación etc, todo isto fixo que apareceran bancos en Inglaterra novos e creceran e medraran moitos os, os bancos tradicionais e a propia industria etc, etc, etc pero a segunda parte eh, por eso digo que non é só estudiar a trata. É tamén o que facían os barcos é subir de Cuba outra vez a Europa. Non viñan en lastre, non viñan de vacío. Traían coloniais, sobre todo a zucre. E se convertiron, por exemplo, os, os, os grandes empresarios coruñeses se convertiron en distribuidores internacionais de azúcre en toda a Europa. E, tiñan tiñan eh, representantes en ciudades francesas en Inglaterra, tiñan Alemania tiñan, bueno, Alemania, Tessera Alemania eh, nos Países Baixos, etc. etc. tiñan representantes para eh, colocar estas mercancías entón por un lado, beneficios derivados da trata directamente e por otro lado, beneficios derivados da trata indirectamente, como é a distribución de mercadorías coloniais fixo que tiveran unha Eh, Disponibilidade de de de, de, de de de dinheiro Impresionante Que se fai aquí con, con Todo esto Aqui non se fixe unha revolución industrial Similar á británica Pero si sí que creceu O sector bancario de maneira Extraordinaria E eh, se si nos collemos os principais empresarios coruñeses que chegaban a trata, e coruñeses porque o que máis estudiou eu, todos estes tiñan casa de banca. Eran o que chama a historiografía comerciantes banqueiros, que era o, o, a, a fase previa a formación da banca como sociedade anónima. Non? Eh, comerciantes banqueiros. Cando se funda o primeiro banco na Coruña, que se chama así Banco de la Coruña eh, que é a primeira versión porque despois va haber outro segundo Banco de la Coruña xa no século 20 bueno, finales do Aconó, principios do XX eh, tres cuartas partes dos accionistas eran eh, o seu capital estaba fundamentado básicamente na trata de esclavizados e na distribución de coloniais e cando empeza a urbanizarse A Marina Coruñesa A Marina Coruñesa antes era Era praia, rochas, etc non? Eh, Ademais estaba todo Todo sucio porque Das casas tiraban Todo o mar E todo iso eh, Entón, en vez a organizarse Esa Esa zona do que hoxe son As galerías coruñesas, que son moi bonitas non? Eh, Porque Porque os comerciantes tiñan tenda aberta na Rúa Real se conoces a Coruña, a Rúa Real non? Aí vivían casi todos os comerciantes a xente rica e a parte de atrás que já empezaba a urbanizarse, poñían unha casa de banca unha casa de banca entonces todos os eh, unha parte importante, significativa dos eh, dos accionistas do Banco da Coruña son esa xente eh, que crean un banco Básicamente para financiarse a sí mesmos. Es decir, o negocio da banca, coñer diñeiro alle alleo para facer teus propios negocios, así é. En... Non sei se contesto o que pretendía o que me preguntaba. Que quería esa quantificación global como país do peso que ten no no capitalista galego, a Galicia, si, sí, a Galicia eh non temos no a suficiente información como para construir eh, teorías ou hipóteses de todo. Amiogue me chama a atención que decías como que en la terra proíbe, como é a cabecilla que proíbe a al trata, no? e fai esa policía marítima, pero en cambio tamén é a principal eh, lugar de aseguradoras e de bancos. Que é un pouco igual vai da man eso, ¿no? que ao proibir o... o comercio marítimo, pois pues hai máis dificultades para comerciar e entonces as aseguradoras pues, suponen que se lucrarán moito máis. O sea que casi é... Unha contradicción ¿eh? no, una, A razón que explica por que me eran as aseguradoras Pois pues, pues, aseguraban En todo o mundo As aseguradoras británicas O, o Lloyd, por exemplo Era unha empresa que se crea eh, No siglo XVIII E indesiste E eh, indesiste decir, Aseguraba En todas partes Non só aseguraba navíos da trata sino, Pero que se creou Ou por o menos creceu dunha maneira importante debido á trata de esclavizados Pero que é como eh, esa lei de esa prohibición de comercial é que casi como para fortalecerse sí mismo Entendo, é? Eh, si, sí, bueno, isto como... está en relación con ca, ca esa aparente contradicción de que unha parte da sociedade británica está en contra e outra parte está a favor Entón, mm, eh, eh, son os cambios que, que aparecen no mercado. É eh, de ser as, as, as antillas inglesas a fonte de aprovisionamento de moitas materias primas, o algodón, por exemplo, o tabaco, etc. Despois se transformaba en facerías británicas, a revolución industrial, non? e todo iso. eso ahora deixa de ser importante porque hai outra máis importante que é Asia e de a xa vente veñen cantidades de produtos que pasan a ser materias primas ocupan a India como, como, como sabes e, e todas as mercadorías pasan á metrópole donde e, son manufacturadas e vendidas en todo o mundo despois no, no. Eh, non sei se te des un dato porque si que puxestes moitos eh, desglosados do número total de persoas eh, coas que tráficou o, o marques de Amboaxe mas se hai un número global simplemente para logo cando vayamos un bar comentar isto cosa que é <risa> no, tantas persoas eh, non sei se estás mal o mínimo de persoas que conseguiste eu eh... eh, eh, eh, non o asunto vital esta empresa de Alianza pois pues tem... 50 accionistas diferentes, entre os principais netreidos de Cuba, de Virán Paquita, e, entón, pues, reparten esos beneficios. O curioso que nesa empresa La Alianza se sea o máximo accionista Ramón Pla, que aí entendo que é a principal fonte desa, desa acumulación de capital. Inda que o propio irmán de Ramón Pla, porque aquí teñen empresas Eh, comparten as mesmas empresas e tal, é un clan familiar José Pla de un gigantesca plantación de azutre eh, en Puerto Príncipe, ou eh, Puerto Padre xigantesca eh, non sei quantos non sei, 500 esclavos e eh, dedicábase na época clandestina a nivel internacional, con Concilueta, Nova York a, a, aparecen o seu nome nesta base de datos ...con número de personas esclavizadas... ...de, de transporte... A, a, ...de África para América... ...no sabes, ahí aparece... ...el que aparece registrado... ...pero claro, estamos en un momento que clandestino... ...entonces son indicios... ...son indicios, no tenemos más los africanos... ...nodo chineses sí que aparece... podríase sumar... ...serían miles de chineses... ¿eh? ...pensa que si hay 120.000... ...chineses esclavizados... ...la positiva... ...con torices... E a alianza con Ramón Plá eh, máis da metade é responsable deles. Eh? Por iso é, é tan sumamente enorme o a fortuna de Ramón Plá. Son as novidades desta valestra de oxe. Temas, o propio non teña ninguna idea da, do tema dos asiáticos esclavizados. Eh? Ninguna idea. E bueno, aí tamén Galegos esclavizados. Es decir, en os anos 50, 1853, un empresario galego que vive en Cuba, que se chamaba, se apellida Feijo, Feijo Soto Mayor, eh, promove unha iniciativa empresarial de eh, xa que... Eh, temos este tema que a escravitude, que se vai prohibir que tal, que cual, que isto non vai acabar ben e todo iso, por que non empezamos a traer asiáticos, por un lado, pero tamén eh, galegos, eh, valencianos, murcianos, eh, asturianos, etc. E un, este feijo, o que falle traer, non sei se foron oito ou dez expedicións, sí, sí con uns oito eh, ou dez galegos, e unha época que estaba basando fame en Galicia, pero unha fame física, é dicir, unha fame terrible, que foron os anos primeiros 50. Houve tamén moita mortalidade por epidemia, eh, pero, sobre todo, unhas famas tremendas, moita necesidade, entón a esta xente a levaron engañada, ademais, porque di que xe iban a pagar un, un peso diario, bueno, desonada, non? foi un escándalo tal que tuvo que intervir o propio capitán Xeral, hai varios estudios sobre isto eh, si hai un traballo que está colgado en na página de, de como se chama isto? Non é o Museo do Povo Galego o eh, Consello da Cultura o Consello da Cultura Galega eh, hai un artigo aí de Ascensión Cambrón en donde estudia todo isto pormonorizadamente, porque ademais temos os datos, temos listas temos un montón de cousas ao respecto tamén trouxeron canarios trouxeron xente de outras eh, autonomías enta, eh, pero vamos, que foi un fracaso eh, absoluto ademais o Feijó escribiu un libro en defensa do seu tal e un galego traballa por dous negros, literalmente, eh? Entre comillado, traballa por dous negros. Moitos escaparon, eh, non soportaron, outros morreron de, de, de absolutamente desassistidos e eh. un e hai unha novela dunha escritora galega, Vázquez de Hee que eh, relata, decir, parte da acción da novela é es sobre estos de feito protagonista e un destes galegos que vai a Habana, se casa ali, cunha que fora escravizada e ven ao no final a, a morrer a Galicia cunha filla e eh, Fala, falaba de casa grande, de casa pequena, de casa grande, volvía a casa grande. É unha novela moi bonita. Non me acordo como se titula, pero... pero Vamos, é unha que merece pena, porque é parte do que estamos dicindo aquí novelada. Quería preguntar se saberes se os dos os representantes municipais o alcalde se, eh, se coñece no, o voso traballo porque creo que sería moi ilustrativo para respecto para os alcalde eh, cando fan eh, estas homenaxes pois recibirdes un exemplar da vosa revista eh, para que saiba e E outra cousa que quería preguntar e por eh o apelido Plan. Sabedes a orixe do da familia? Si. Sí. Era, eran de eran emigrantes que viñeron de Calella. Calella de Barcelona, non Calella, hai outra Calella en Girona, esta Calella de Barcelona está na bueno, pasado Mataró seguindo un poucoño máis. Eh viñeron, se establecieron por aquí, se establecieron en Ferrol, pero unha familia, decir, eran destos catalanes que viñan a Galicia, pero que eran empresarios. A nivel podía ser máis ou menos modesto, pero eran eran empresarios, é dicir non non non se pode decir que era unha familia moi humilde, porque eso non era certo, eh? Entonces o, o O Plan que, que empeza con, con todo isto, que casa con unha... Xa é un empresario de, de alto nivel en Ferrol, eh? casa con unha filha dunha familia que era élite, que eran os monje, que tamén eran do origen catalán. Eh, e non se pode afirmar que era dunha familia moi humilde en absoluto. Eran empresarios de certo nivel e eh, bueno no ano 14, 15 eh, esta xente xa estaba metida no tráfico o pai de do Marqués xa estaba metida eh, compraron comprou un barco con, despois tiña participación a medias en outro, etc eh, non temos registrado a viase pero si sí temos registrado un, un portocolo notarial que dice que es para dedicarle dedicarse ao comercio de negros en África. Dice literalmente. No momento que da legal. Como? No momento que da legal. No legal. Sí, sí, no momento que era legal, sí. Sí, sí, sí. Entonces se afincaron aquí, bueno, despois pasados a Cuba porque eh, pasó pasou a pasou a Cuba esta muller, eh é unha filla que tiña quedaron todos eh, en Cuba nos anos 30, 40, 50 eh, eu en algún sitio teño escrito unha pequena unos pequenos datos dos, dos PLA pero vamos, estou falando de memoria ahora mesmo Eu, eu duvido que a rivalidade vai haber ningún livro <risos> si chega a ler esta foto xa me conformaba eh? se <risos> eu, sei. Che, eu... Mm... claro que decía Ferdo o tema de Güelleta que facer no? ou coa estatua de Eusebio da Guárbana que facer con isto Eh, derrubamos o estatua de Don Marqués de Amboje facemos unha votación cantos estamos de acordo que sí, facemos? No, tamén a de web, quitamos a de comillas cando socialmente que hai realmente un problema de que non se coñece oh, a implicación criminal do imperialismo esclavista español o que significa esclavismo Pense que o Imperio Español é unha cousa de puta madre. É, é un, un serio problema. Entón, pois... A verdad que explicar... Non sei... Que, e que despues fanse as festas estas de indianos. Aí en Alepo, fan as festas dos indianos. Por que é iso? É que Cu, Cuba era o inferno na Terra. Estamos cansos de ver filmes dos nazis en campos de concentración. Cuba... As plantacións da azúcre na Terra en de azúcre en Cuba no século 19 era inferno na Terra. A esperanza de vida era baixísima, pois só precisaban tanta mão de obra. Non había reproducción biolóxica. Estados que, que puxestes eh, Viña o número de, de xente que viña no barco Pero viñan dúas cifras Os pois que embarcaban e sí. os que chegaban Hai unha tasa de mortalidade en torno ao 10% Dependendo de épocas ¿no? Pero máis ou menos de media era eso, Morría un 10% da xente que Levaban todos sangrador Todos os barcos levaban un sangrador Que era un oficio especializado Era para para atender que... Pero normalmente eran por, por epidemias que que aparecían no barco. Eh? Cando morrían, morría, pues... Eh... A veces morría... tanto Teñen aparecido barcos no medio do Atlántico sin nadie dentro, ou con todos mortos, vamos. O barco aderiva. Eso que falaba de imperialismo es maño. Si non teño mal entendido, esa fase última da esclavitud de... Eh, Aquilo, ¿no? a raíña Isabel II tamén fixou un pouco de capitán a raíz viso tenolido por aí non sei, sé, entón ese silencio en filmes, ese silencio na historia do Estado Español un pouco lógico ¿no? si se coroa e se participe destas de cousas non sei, sé, igual estou enganado ou o que li non sé sei momento está berrado como unha ditadura de 40 anos, pois, e nos encargamos de esa historia. Non vénchica Hai hai, hai además hai un libro que que é unha auténtica fonte informativa que é a vida de, de Pedro Blanco. Eh, Pedro Blanco era un oficial da Marina Española en Cuba e emeteuse a, a trata e bueno, pues, eh, convertiuse en un mongo que o, o intermediario entre os tratantes eh, europeos e os mm, caciques africanos. Entonces tiña tiña en eh, en África nunha praia tiña unha especie de De factoría bueno, se chamaban así factorías, con muros, como se feron a cidade medieval, e tiñan a, a, a xente, como se feron barracón, pero a lo bestia. Eh? entonces tiñan ali os esclavos, cando viñan os barcos, pois negociaban, etc. Eh, entonces todo isto conta ese libro que, que é impresionante. Eh? É un libro que, que debería recomendarse nos institutos. Pedro, Pedro Blanco, Pedro Blanco. Pedro Blanco sí. de feito, escribiu nun galego. Galego, sí. galego que escribiu un galego de Mañón que viviu en Barcelona sí. que non me lembrou non se chama pero, no eh, pero viviu en Cuba si, si, sí, sí, sí. foi periodista sí, e sí. tuvo unha vida así bastante Pedro Blanco, si, sí. editou bastantes veces ese libro sí. de Pedro Blanco. está publicado en sí, sí. varias editoriais eh, non recordar o título pero pero empieza por Pedro Blanc, Pedro Blanco e algo máis despois. Si. Queria... despois, perdón. Despois hai hai outro de de Pío Baroja, hm moi interesante que relata as aventuras, bueno, as aventuras eh a maneira de chamárlle, ¿no? De un barco destes de que sale de Cádiz, vai á África, a Cuba, e todo todo en forma novelada pero el di que os coitou mm, que un, un manuscrito que lle dira un, un señor que facía viaxes a África non sei se si iso é certo ou é un recurso literario pero mm, coñecendo como se facían os, as viaxes e todo isto coñecendo mm, toda esta trama e, mm, é dicir O que conta Pío Baroja é exactamente igual do que debeu ser en realidad entonces si sí, empezase a facer cousas outra novela que saliu é, máis recentemente de, é, hai oito anos ou así é dun escritor que é irmán de ese é, actor de cine como se chama? o Sí o mouse de Varden do actor ten un que se chama mongo é o título ese tamén toca estos, estos temas Está empezando pola novelística pero a verdade é que se vota a faltar unha película interesante etc no, no, é moi interesante o tema de a reiña de España sabe segunda non sei se chegou a participar pero cómplice sí, sí. foi Eso cobraba sí. un peso por cada escargo introducido na illa isto sí. sí, sí. está documentado a, eh? a, a nai segura tamo. a, a nae, Cristina sí. Cristina de Bojón segura si, isto contan os, os cónsules británicos na Habana que cobraba desde la, desde, dicen literalmente denda reina e decía que cobraba un peso por tal capitán general hasta o último ujier del palacio del capitán general e cobraban todos entonces claro, era que estuviera prohibido facían a vista gorda para todo entonces os consulos británicos existían mira que fulanito tiñan, os consulos británicos na Habana tiñan asentes en distintos sitios que os informaban entón eh, estaban continuamente enviando cartas ao capitán Xeral para, eh, dicindo, fulano e de tal, dedicas a iso, tengo un barco, acaba de chegar un barco que vai marchar dentro de tres días a África e tal, eso hai que controlar. O capitán Xeral decía, así paso eh, paso su carta a mi segundo para que se informe. O que decía, no? a información nunca chegaba, claro. Sí, pero é un interesante tema de por que non se trata este tema e en Estados Unidos ten tantas forzas estudos dos afrodescendentes en Reino Unido ou en Francia pero nesta sala todos somos blancos de alguna maneira no nos apela o sufrimento humano entón, é un movimento popular que empurra a traballar isto, este tema no? o que cuido é que tamén nas universidades pouco salvo este home ou nada non, pero en, en, en, en outras universidades españolas si que hai si que hai investigación de feito temos unha especie de de sociedade en donde temos unha página web onde vamos colocando cousas que publicamos e todo eso, e temos contacto entre todos e sabemos o que se está facendo en un sitio ou no etcétera, gracias a eso, non? A lasts, agora en Barcelona hai unha exposición sobre sobre todo estos temas. Unha exposición para para o público. Eh, con obxetos eh, eh no museo marítimo verde, que, sí. eh, non había nai o comisario Martín Rodrigo sí. que, que traballou traba, o tema do marques de, de comillas pero aquí temos un museo naval podías dedicar a eso é que é unha pasada eh? <risa> o que hai aí aquí hai moito que facer podías no ser de como a mellor organizar, porque claro, isto é un tema que se está empezando a traballar, ¿no? que tampouco leva moito tempo e que non ten divulgación, entonces eu creo que si sí, realmente non, non vamos a esperar que reivale as intereses por este tema non, no, pero, sí. no, pero eu creo que os políticos se interesan na medida que xos toca esa moral entonces non sei, se si a mellor de aquí podemos facer unha quedada e e se si hai grupo que teña suficiente forza para traballar o mellor si que chegamos a algún lado, pero non sei sé, creo que pasa por ese movimento social, senón non no, no vai a ter... Na UDC, coa presentación que fixou hoxe, podía montar un, un curso aberto que, que hai, por parte da CUFIE dan cartos para montar MOOCs, os m, cursos masivos online e realmente, simplemente, co que dixo, se estuvera gravado, houveraos medios técnicos Para facelo, eles poñen en carto, se dan unha plataforma gratuita e o curso fica aberto para todo o mundo e seguramente habría estudantes interesados. Non sei se é unha opción tamén de utilizar un un, fina, un financiamento público para poder eh, espallar este coñecemento dunha forma así dinámica e que poida chegar a, a un público, ademais axente dálle o certificado gratuito e igual, enaxe por iso, chega unha información. <risa> Por, <risa> que, <risa> que sí que é unha opción pero son eh, estudiosos non son activistas eh. <risa> podo ser activista pero eh, son académicos no, si, como académico eh, o DUMUC é algo que sí que está contemplado por a propia universidade é do grupo de, para para formación tanto do profesorado como do alumnado. É unha cousa que le van facendo dous anos nada máis, é, pode acceder calquera persoa, é udcaberta.gal, non estou facendo publicidade, pero traballo aí tamén. É, é unha cousa que é traballo académico, mesmo está recoñecido para propio investigador como, como traballo académico. Logo, é algo que pode facer e que tamén revirta sobre a sociedade xeral, porque isos cursos son abertos para todo mundo, non son para o estudantado da UDC logo pode, ter un... pode ser parte do seu labor académico e ao mesmo tempo sen ser, ati... sen ser considerativismo pode estar facendo un labor eh, social tamén non sei, unha idea non a ver <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> está xubilado <risa> na, <risa> na, na, na universidade e eh, eh, por iso teño máis tempo para dedicarme a estas cousas que non tocaba dende que fixen a miña tese de doutoramento hai 40 anos, son músicos cantos Jo, oh, pois pues porque para foi moi moi como, ahora se fala de historia e ten segundo de interpreto <ríe> e dín contadores de historia se foi como unha historia e, e non sei, moi moi moi fantástico hai que irme a un lado que non fique aquí nada máis que unha mágoa, non? <ríe> na, TV3, na televisión de Catalunya fixeron Catalunya esclavista Sí. que tiene un moito impacto además de ir uno por a televisión pública quero decir que non, que non era que se pasaba clandestinamente maneras, eu creo que, que é moi importante eh, pois, eh, ir socializando e sobre todo nos centros de ensino unha Una narrativa da, da historia mm, eh, de colonial, de alguna maneira eh, porque además mm, nos toca muy de cerca no sentido de que, eh, como tú ben decías los que estamos aquí todos somos personas brancas pero nas aulas temos cada vez eh, máis alumnado eh, afrodescendente ou eh, mestizo, latinoamericano eh marroquí. Eh, e entonces, eh, creo que de alguna maneira a forma de, de narrar a, a historia de España do do mundo non podemos seguir co, co discurso de el, el Ministerio del Tiempo. Eh, entonces, eh, bueno, creo que, que eso sería pois pues, eh, bastante importante. Non sei se hai unha cuestión máis non, só, só vamos lembrar que non só foram estravezados negros eh, Os irlandeses foram os primeiros sí. No caso norteamericano, antes de levar negros, levaram Digo, porque ás veces reducimos isto a un confronto de coes E non me ven así, verdade? que a população africana foi Digamos que a novidade histórica da população africana é que se converteu en unha grande industria, que até aí non era. Igual que a, a escravización de asiáticos é moi anterior. En Portugal xa había escravos asiáticos e chineses moito antes, pero eran escravos da casa para labores menores, non industriales, non para a producción de produtos para o mercado. É esa grande novidade que trouxe a exploración masiva de africanos. Mas antes diso, por exemplo, nas colonias británicas, os británicos xa mandaban brancos, mandaban irlandeses, que nen sequer eran vistos como brancos, porque en realidad o tema da core é, é verdade que se acaba convertendo en unha ideoloxía. Chega un momento que, como hai unha industria, poste, por isto chega a ver un racismo, entre aspas, científico, que tenta justificar que teñen que ser os negros porque son inferiores. Mas é porque había que xustificar que tiñan que levar toda esa xente para lá para facer un traballo eh, de tipo industrial, non, non pola propia condición negra. Entón, antes de irnos os negros xa foron blancos, o que pasa que foi insuficiente. E de repente África que até aí ninguén hollaba para ela, chegou o momento Eh, en que se abriu como posibilidad do, de aplicar ese comercio triangular que xa primero aplicaron os, os portugueses non? O, o comercio triangular comezou en Santomé de Príncipe co, coas primeiras feitorías xa eh, da azúcar ali e depois os británicos levaron iso a dimensión maior eh, intercontinental Mas, bom, digo porque eu con miña parte non creo que a cousa xa un confronto entre brancos e negros os brancos Tamoun forún esclarizados e diferentes escolas. No Se preguntas, Dímonos, no. Sei, sí. nada. Muito obrigado, Muito obrigado.